Старший опер, підкреслено, по-цивільному повів Саву в будинок, парадний хід якого виходив у двір. У тому великому будинку, на якому прибита табличка про назву установи, мабуть, не вміщується весь штат, подумав Сава, коли вони йшли сходинками на другий поверх. Десь посеред коридору завернули в кімнату. У кімнаті зашмуляний канцелярський стіл і двоє стільців. Кімната простора. «Сідайте, сумку поставте ось тут і нічого в ній не чіпайте. Побудьте тут!» – гукнув він у відчинені двері. Перед Савою сів на стільці молодий чорнявий хлопець, приблизно одноліток. Коли Сава бачив перед собою чергову дієву особу, його не полишала думка, чи то пак завжди з'являлась думка, що це все українці». І ці українці з КДБ весь час роблять шкоду Україні. Як би це їм пояснити? Лице у цього невиразне, чоло ніби й нормальне, але вузькувате. Чималі залися це підкреслюють, оглядав Сава нового знайомого. Сиділи мовчки, сонце вже височенько, а за вікном унизу почали бити м'яча. Кімната виходила вікном на захід. Десь із-за рогу будинку летіли снопи яскравого світла і освітлювали волейбольний майданчик. Сава ж бачив відблизки сонця лише на стіні протилежного будинку і думав, що оце внизу б'ють по м'ячу молоді кедибісти. Це в них поміж викликів на завдання чи на чергування. Це їхні будні. Коли слухати звіддаля молодий здоровий сміх, то по цьому не розрізниш, хто сміється – українець чи росіянин, перевертень чи українофіл, комуніст чи буржуй, пролетар чи селянин. Якби то суто звукове сприйняття щасливої людини, то й не було б жодних проблем. Як мати тоді казала у дядька на бесіді «Ти, Саво, будь людиною». Викинь все дурне з голови. Забудь, кінчай навчання та будеш мати легший кусок хліба, а тітка й собі, ти саво, слухай старших. Вони тебе на зло не навернуть. Викинь з голови той бруд, оту нечисть, правила баба. Сиділи в гостях. Дядько працював завідуючим продуктового військового складу, освіти сім класів, членка ПРС. Якось так одразу після війни пройшов усю війну, від Сталінграда до Берліна. Під Сталінградом вмирав у окопах з голоду. І колись розказував, як може остогиднути риба, коли крім неї більш нічого не дають. Притерся з євреями, вони мали його за свого і терпіли в своєму кодлі. Ось і тоді за столом сиділо кілька змішаних українсько-єврейських пар. Харчі на столах були вишукані. Баличок з поміж свинячим, курячим і риб'ячим холодцем, шматочки булки з маслом і червоною та чорною крою, наче червоні й чорні квіти прикрашали стіл, паштети, печінка гусяча і стріски, котлети, голубці, буженина, гаряча картопля, свіжі овочі – Взагалі, тітка Анюта була майстриня приготувати всі сім разів по сім українських страв. Цідили самогонку, настояну на перці, 100-грамовими шкаликами. «Пошкодуй своїх батьків! Ну дай нам до пенсії дослужитися! Ну скільки ти вже моїх нервів перевів!» Тонко, ніби переходячи на голосіння, продовжувала мати, що мала хоровити на обличчя. Сава благодушно посміхався, поглядав на своїх зажурених родичів і спрокувала, закушував. «А чого це ви як на похоронах завели? Ну не вмер же я! Сиджу перед вами!» Нарешті озвався дядько. Великий, з густою, прямою, білою відсивини чуприною. «Що тобі? Їсти нема чого? Чи вдягнутися? Те, що тебе батько одягає?» «Тебе вждино?» «Шкодуватимеш, так пізно буде!» Саву почало брати зло. «Ви ще не наїлись? То їжте! А я не знаю, як це з голови викинути!»